Har vi någon med oss på telefonen? Jag har hörs hört så. Det. det har inte varit något ljud. Va? Nej, man har inte hört några när ni spelar. Ja, så. Då får... Alltså, Fredrik, då är det fel på mikrofonen. Har du... Det är något nytt nu. Nu, nu är det okej? Okay. Ja. Det var bra. Och tack så mycket för att du ringde och påpekade. Då har jag suttit över och pratat för mig själv, kan man säga. Ja, så gott och gott. Fun. Ja. Men då får jag ta och... Pratar om det, skulle säga. Ja, nu lägger jag på. Ja, tack så mycket. Men jag hör dåligt i mikrofonen, eller jag hörlurarna, Men är det nu så att det går ut riktigt? Alltså där, ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf. Telefonnummer till studion är 040 4370 eller 040 437771. Ni kan ringa innan om ni har frågor att ställa. Ansvarig utgivare för programmet är Richard Steinberg och jag som är i studion heter Jan. Jag har tekniker också med mig, Fredrik, men det blir i huvudsak jag som pratar. Jag tackar också alla som har skickat in ekonomiska bidrag och tackar för de bidragen. Och de har skickat in dem på posteuro nummer 421-53-84-1. Eller så bankeuro 636-70-80. Jag tycker det är donrar. Står den inte lite för högt? Ja. Och jag sa var ansvarig utgivare för programmet. Dagens program ska handla om lite av varje. Framförallt ska vi ta upp lite om varför kommunisterna ställer upp i valet. Om det inte vi tycker att det finns partier tillräckligt som, som egentligen kan tillräckligt i, i den svenska riksdagen. Och, eller utanför den delen också. Om, det, om vi också behöver ställa upp, vi tror det är nödvändigt för vi behöver ett politiskt alternativ. Men först ska jag börja prata om det vi brukar ta upp, alltså arbetslösheten. Eh, den är, ligger på en hög nivå. Nu försöker man med alla medel naturligtvis att dölja den och manipulera bort den i siffror. Det senaste man hörde det var ju när de försökte förklara att ungdomsarbetslösheten den är egentligen inte så hög som den verkar vara. Alltså den är inte några 30 procent påstämmer. För att där har man räknat in en hel del skolungdom eller ungdomar som studerar. Men det är ju faktiskt så att det är många ungdomar som tar ett extra år på universitet eller vidareutbildning därför att just de inte får ett jobb. Och där är inga lediga jobb. Och därför eh, är det ju också naturligtvis beklaget som man såg igår kväll på eh, rapport. De påstod alltså en, inom äldreomsorgen fick man inte fattig någon personal. Det gällde upp i Stockholm. I eh, ett ställe de behövde mer personal på men de hade inte lyckats få någon. Eh, speciellt många sökande. Jag tror att arbetsmiljö anvisat 30 stycken till jobbet. Och de hade en del kommit på över Men inte varit lämpliga eller inte ville ta jobbet. Och det är naturligtvis inte konstigt under de förutsättningar som många inom hemtjänsten jobbar under. Och i synnerhet de som är anställda i den privata omsorgen. Alltså i de, privat, i de privatiserade företagen som existerar inom Hem, hemvården Och det, det är ju så att vi har ju läst Många gånger och sett många gånger Hur personalen berättar om Hur de tvingas att först på morgonen Kanske jobba en 2-3 timmar Sen ska de komma tillbaka vid middelstid Och jobba ytterligare en 2-3 timmar Och sen på kvällen Ska de komma tillbaka en gång till Och jobba en 2-3 timmar Alltså de stykar upp dem Från kanske sju eller sex på morgonen fram till åtta, nio på kvällen så ska de då stå i tjänst när arbetsköparna vill ha, ha dem för att skicka ut till våra patienter. Det är ju naturligtvis inte konstigt att folk inte vill ta jobben under de förutsättningarna. Man måste ju naturligtvis kunna ha en reglerad och en ordnad arbetstid. En sammanhängande arbetsdag, Alltså man börjar på morgonen och slutar sig när man har jobbat sina åtta timmar eller hur länge man nu jobbar. Det är ju inte så att man kan stå till arbetsköparnas förfogande hela dygnet bara för att man ska kunna ha ett jobb. Och så tvingas många inom sjukvården och, och, barn, och, och hemvården att arbeta och mycket av de reglerna har framtvingats av de så kallade bemanningsföretagen som har övertagit stora delar av, eh, av den offentliga servicen som sjukvård och hemvård har varit eller är på väg att försvinna för det är, det är mer och mer av den som läggs ut på privata och det ser vi med alla de skandaler som följer i det spår en annan sak som inte har bra... ju det här nere i dåsen naturligtvis. troligtvis Jag vet inte, jag har inte läst någonting om de som hämtar soporna här nere. Men i Stockholm, eller i Solna kommun, där var två. Alltså, de hade tydligen fyra sophämtare där i den kommunen. Och nu vill arrangörs sänka lönen med, med 5000 i månaden. De ska inte mer jobba på akord utan de ska jobba på fast månadslön. Och då har arrangeras erbjudet en fast månadslön som ligger 5000 under vad deras eh, normala tjänst. Och de av de fyra som eh, skulle vara aktuella för jobbet så avböjde tre stycken att jobba under de villkoren. Jag ska säga det också att Rangsells bröt egentligen med avtalet. Man hade ett avtal till 2011. Men man vill införa redan idag. Bara för att de ska tjäna större profeter så ska man sänka människornas eh, lön. Naturligtvis är det ju inte konstet att klasskaraktären i det här samhället märks mer och mer. Och i synnerhet märks den nu när det är semestertider. När många människor inte ens en gång har råd till egentligen att hålla semester. Man får hålla semester men man, man jag har inte råd att, alltså en semester betyder ju ändå på något vis någon rekreation eller man ska ha möjlighet att åka bort eller på något vis göra någonting annorlunda än, än bara vara hemma. Alltså det är klart, jag förtroende inte de människor som gärna vill vara hemma och sånt. Det är de som tycker att det är bäst. Men när man tvingas stanna hemma under semestern på grund av alltså att vi lever i ett sådant klassamhälle som så man har inte råd till att ge sina barn till exempel, åka bort någonstans med sina barn på ett djur eller en nöjespark eller en djurpark eller något sånt. Det, det är, då är det ju naturligtvis fel. Och det, liksom, det beror på, det är ju naturligtvis, man kan säga att det beror på att vi har dåliga löner och framförallt det, det, dåliga semesterpengar. För man skulle ju naturligtvis ha betydligt mer extra. För det är ju så att man inte slipper betala hyran. Hyran för betalas trots att man har semester. Och kanske då man får till och med... Eller, och då ska man då åka någon annanstans och bo- eller åka bort någonstans så blir det naturligtvis ännu svårare. Men det är en skillnad som har varit tydlig ganska länge. Men en skillnad som ökar- Alltså semesterresorna blir svårare och svårare för de som är kollektiva eller som jobbar under LO-avtalet. Alltså den direkta arbetarklassen. De som har kunnat fortsätta och öka standarden på sin semester det är de lite högre tjänstemännen. De har ju fått en relativt god inkomstutveckling. Men på de som arbetar i den direkta produktionen, där är det hela tiden nedskärningar och sänkningar av löner. Vi hör på dem inom hemvården när man styrker upp deras arbetsdag som den ska i princip omfatta hela dygnet. Det finns många andra sådana yrkesgrupper. Och vi vi det på dem sophämtarna där Rangels som är ett stort företag och tjänar Massor och pengar vill sänka de arbetarna som hämtar våra sopor, deras om med 5000 i månaden. Nu vill Fredrik spela lite musik. Well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska parti i Burlöf Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Jan och tekniker är Fredrik. Telefonnumren till studion är som vanligt 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Har du frågor och du vill ställa eller delta i diskussionen så är du välkommen att ringa. Det går bra att ringa i synnerhet dag när jag sitter ensam. Annars blir det kanske lite för mycket monolog. Eller jag sitter inte ensam. Jag är tekniker med mig. Men annars sagt. Han vill inte prata så mycket. Så det blir jag som eh, får prata för det mesta. Vi ska, jag ska prata mycket om eh, Sveriges kommunistiska parti. Alternativet i riksdagsvalet 2010. Säger vi Vi har precis eh, idag fått vår valfolder. Och riksdagsvalsedlarna är också komna. Jag ska idag börja med att prata om riksdagsvalet. Därför att vi anser att kommunisterna behövs. Vi behöver ett alternativ i riksdagen. För det är ju naturligtvis, kommunisterna är ju alternativet för alla som vill en värld i, i fred, social rättvisa och demokrati. Imperialism och kapitalism har vi sett, det leder inte till dig. Det leder till klassorättvisor, utsödning, alltså krig och brutala folkmord överallt i, i på den här världen. Vi ser att vår statsminister eller vår, ä, utrikesminister Carl Bildt var inblandad i sint, i sin ä, i sin alltså som styrelseledamot i Lundin Oil där man fördrev folkgrupper nere i Sudan för att man skulle åt oljan. Man vill åt oljan, alltså ett stort bolag från, då har väl svenska rötter, lundin och el. Och de vill ut oljan på ett ställe i Sudan, men där bor det folk. Så vad gör man då? då? Då mutar man regeringen och den sätter in militär och fördriver folket från de områden där svenska intressenter vill exploatera. Oljan. Det har ju naturligtvis de ingen rättighet alls till att göra, att exploatera den oljan. De sudaneserna hade ju naturligtvis inte alls varit så fattiga om de hade fått rätten att exploatera oljan själv. Eller tillsammans med någon annan, för det. jag vet ju också naturligtvis att det, det kan man inte plocka fram en sån teknik och, och fixa det med, med en gång. Men det är självklart alltså att större delen av vinsterna på den oljan som Lundin och El pumpar ut, den ska ju naturligtvis tillfalla folket i Sudan. Vi har ju hört många hur de imperialistiska storföretagen agerar i andra länder. Vi hörde henne som Maurits. De betalar alltså en skatt med utsvarande 800 kronor i, på, där man syr sina kläder. Alltså till den staten betalar man 800 kronor i skatt per år naturligtvis är det skrämmande. för de bidrar man påstår ju att den så kallad globaliseringen leder till ökat välstånd av de fattiga länderna det, det är ju inte sant det leder till välstånd sökerligen av en del de som kan de, de globala alltså kapitalet kan möta och behöver möta. De får säkert lite bättre, men den stora delen av folket, de blir naturligtvis bara lidande av det. Därför att det är ju så som där i Sudan, det var ju jordbruksmark, där hade de sudaneserna försörjt sig med jordbruk och allt möjligt. Men det utplånar man helt enkelt och körde iväg dem. Och för att vi ska få en ny politik så måste naturligtvis det kapitalets makt brytas. Vi kan inte låta kapitalet styra landet och, och världen som de har gjort hittills. Vi ser nu hur de har hamnat i en djup ekonomisk kris. Nu påstår man den är över. Man hörde ju i veckorna så höjde ju då eller igår höjde Riksbanken räntan med en kvarts procent, och upp till 0,5% procent, för man sänkte den då tidigare när, när överproduktionskrisen var så tydlig alltså man hade producerat för många varor och folk köpte inte det leder naturligtvis till sådana kris sen så är det ju också det som bidrar till krisen det är ju alltså den spekulationsekonomi som följer i det kapitalistiska systemets spår för jag menar när man börjar sälja skuldbrev till varandra och försöker eh, trissa upp priserna på, på dig för att göra vinster så förstår ju var en att någonting är fel. Vi har ju pratat om Grekland, Spanien och Portugal och där är ju frågan ställs på sin spets. Vem ska betala kapitalets kris? Och vem står i ledningen för att sköra ner och ge kapitalet om den politik som de behöver? Både i Grekland, Spanien och Portugal är det socialdemokrater som står i ledningen för att genomföra kapitalets önskade politik och att låta det arbetande folket betala den krisen. I andra länder är det borgerliga partier, men alltså de är i stort sett överens om Alltså att de vill vältra över bördorna på det arbetande folket. Vi ser det i Danmark till exempel, där Socialdemokrater och det så kallade Socialistisk Folkeparti vill förlänga arbetsdagen med 12 minuter. Här är det Mona Salin som går i spetsen för att förlänga, alltså öka pensionsåldern till 68 år. Det säger hon, det motsvarar om detsamma. Alltså det kvittar ju då egentligen vilken regering vi har. Om vi har en socialdemokratisk eller som det, man kallar det här det rödgröna alternativet eller vi har en blå regering så står de ändå för ungefär samma politik. Nämligen den politik som EU dikterar. Och det är en form av nyliberal politik som innebär alltså att allting som som kan ägas privat ska ägas privat samhället ska ha så lite inflytande över både sjukvård, barnomsorg skola och allting alltså man vill väl dra över det till, till kapitalets i kapitalets händer för det är ju naturligtvis inte så som vi till uppsentopatet framställer att det är sjuksköterskor eller sjukvårdsbiträde eller någon andra som jobbar inom sjukvården som övertar det mesta av den sjukvård som produceras här eller den som privatiseras här utan det är ju naturligtvis stora bolag som inte har sitt sälte ens en gång i Sverige. De betalar ingen skatt i Sverige utan är etablerade i olika skatteparadis och statskassan eller de pengar vi betalar in i skatt till statskassan och naturligtvis är det andra än vi som betalar in där är ju, vi fortfarande har ju, så älger ståten en del bolag till exempel LKB uppe i, i Norrbotten och Vattenfall och det, det, de ger ju oss stora vinster till eh, staten men framförallt är de vinster även de vinster till kapitalet. För man utnyttjar den makten också som de statliga bolagen har för att gynna kapitalets intresse. Kapitalet, alltså de storföretagen som de betalar mindre för strömmen än vad de vanliga dödliga gör. Och, och det är naturligtvis inte en sån politik som kan rädda den så kallade välfärden. Välfärden räddar man ju inte när nästan 500 000 människor är arbetslösa. Då räddar man naturligtvis inte välfärden genom att förlänga arbetstiden för de som redan har ett arbete. Att de jobbar längre, det betyder inte att man räddar välfärden. Men vad som skulle kunna rädda välfärden, det är ju naturligtvis om de 500 000 människor som idag står utanför för arbetsmarknaden fick ett jobb och att man uppfyllde de mänskliga rättigheterna som stadgas i FN-paragraf 23- var ena rätt för ett fritt valt arbete för sin och sin familjs försörjning. Uppfyllde man de mänskliga rättigheterna, då skulle naturligtvis också välfärden räddas. För var en förstår naturligtvis att... Det är en massa produktionsdimmar som försvinner med en halv miljon människor som står utanför produktionen. Det är massor och mängder av varor, tjänster och allt möjligt vi skulle kunna producera med de 500 000 människorna. Och de vill ingenting annat än att jobba också. se. Det finns säkert en och annan som inte vill ha något jobb. Men där finns ju ingen som kan påstå att en halv miljon människor frivilligt är arbetslösa och tvingas leva på 60% av sin lön och den sänks ytterligare, ytterligare efterhand som de fortsätter att vara arbetslösa. Det är ju inte så alltså att vi har brist på pengar i det här landet. Vi har ju sett hur den politiska och ekonomiska eliten har skuttit sig i alla äh, möjliga situationer. De har naturligtvis kunnat höja, höja sina löner. Då är det inga katastrofer för landet. Men om det arbetande folket, de som producerar alla nyttigheterna skulle råka höja sin lön- då pratar man om att det kommer till ställa till problem för samhällsekonomin. Vi hörde ju Riksbankschefen- han höjde ju nu räntan- det var för att man skulle kunna bekämpa- det så kallade inflations- eller man skulle kunna hålla inflationsmålet. Alltså om man inte höjde räntan- så var man rädd att lönerna skulle stiga- man skulle få för mycket fart på hjulen- så kallar så att lönerna drog iväg- men jag menar att det är ingen risk att lönerna dra iväg med en halv miljon människor arbetslösa. Han kunde gå ha hållit den räntan så låg som den var. Enast det att vi inte hade några människor som var arbetslösa. Vi har en valplattform som vi inleder med som så. Jag ska läsa upp den för den är rätt så tydlig och klar. Folkets väl går före storfinansens intressen. Allt för länge har storfinansens intresse fått för gå före folkets behov vilket resulterade i massarbetslöshet, utförsäljning av gemensam egendom och tydlig försämring av den offentliga svårelsen. Kapitalets hämningslösa profitjakt har skapat en ekonomisk kris som folket nu får betala medan de ansvariga fyller sina fickor med pengar. Den nyliberala formen av kapitalistisk politik som bestäms av EU-byråkratin har i princip anammats av de båda politiska blocken i riksdagen. Oavsett om man röstar för en bolig eller en socialdemokratisk ledd så får man samma vara. Det är dags att rösta fram ett nytt alternativ. Ett alternativ som vågar föra fram en ny politik. Som sätter folkets väl före storfinansens intresse. Och det är det alternativet Sveriges kommunistiska parti är. Det är dags att byta politik. Jag vaknade av skott och rop från gatan. Av människor. Som sprang förbi min port Jag tänkte det är också själva satan Har allting blivit alldeles för gjort Här står folk omkring i mörka natten Och bryter vilt mot lagar och moral Gränden Ekar nu de roa skratten, Som tvärgjärtat På en liberal Som alltid stått På de försiktiga fir Sveriges kommunistiska ungdomsförbund Vi som är i studion är Jan Och tekniker är Fredrik Vi har telefonnummer till studion 040 43 70, 70 Eller 040 43 70 71 Jag sa när jag slutade innan Det är dags att byta politik Och det är det verkligen Nu har vi en telefon med oss Hallå? Ja, nu är ljudet det. Ja. Ja. Hallå? Jo, nu borde det höras, men du får vi höja den lite till då. Jag vet inte. Det är problem med ljudet. Det har mitt en ny eh, studio idag. Och, och vi får reda på hela tiden att det är problem... Den, ringer in och säger att de hörs inte. Och det är jättebra när ni ringer in. Det är bara musiken som hörs. Jag vet inte varför. Och jag ser på de mötarna där att det verkar inte som de gör upp någonting. Och därför så är det kanske så att vi... Eller så sitter jag för långt från mikrofonen men det tror jag. Är det verkligen det? Ja, vi får hoppas att det hörs nu då. Jag pratade innan om att att vi vill ha en ny politik men det har ni inte hört det så det är rätt så jobbigt att prata om alltihopa och det får vi nu försöka göra senare vi får en bättre teknik jag läste upp en del i ett avsnitt ur vår valplattform där vi säger att folkets väger före för storfinansens intresse och, och jag tror faktiskt inte det hörs nu heller det bara går runt här in i studion jag tror inte det hörs ut heller nu. Men det gör det kanske. Eh, men eh, vi spelar lite mer musik då istället. För det går ut åtminstone. Vi lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska Parti, Borlöf och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund. Vi får tjäva det här programmet i pris. på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i Burlöf vi som är i studion är Jan och Fredrik Fredrik är vår tekniker jag um, pratade innan om en del av det ska upprepa att All, Sveriges kommunistiska parti det är det kommunistiska alternativet i svensk politik och i det svenska riksdagsvalet vi anser att man behöver en ny politik i Sverige det är därför vi ställer upp i valet vi tycker skillnaden mellan de två politiska blocken är allt för liten. Förmodligen hördes ni inte när jag motiverar de skillnaderna. Och det är ju bland annat, jag tog upp i Grekland, Spanien och Portugal. Där är det socialdemokratiska regering. I vissa länder är det borgerliga regeringar som får politik. Men de får i stort sett samma politik oavsett vilken kulör den så kallade regeringen har. Man får den politik som är djupt och dyvlar dem. Den är en form av nyliberal politik som ska ge kapitalet den den största möjliga makten och de största möjliga profeterna. Vi har i vår valplattform sagt att folkets väl går före storfinansens intresse. Vi tycker det är viktigare att folk har ett arbete att vi har om sjukvård, skola, barnomsorg och andra sociala välfärds än att Kapitalet gör stora profeter. För det är ju naturligtvis där motsättningen står. Den står mellan profeter eller vi använder alla de pengarna de arbetande folket producerar för att, för att använda dem till vår gemensamma sektor. Och det är den vi behöver bygga ut och förstärka. Vi behöver naturligtvis producera oss. Men det kan staten också göra. Staten producerar i form av LKO-bet till exempel. Uppe i Massor av järnmalm. Man har ett statliga skogsindustrier. Och, och där finns mycket annat som kan driva statligt. Vi skulle mycket väl kunna ha en statlig bilindustri. Förr i tiden hade vi ett statligt varv. Och där finns många sätt alltså att, att för staten att ändå få in skarpa inkomster. Det är inte så att staten bara behöver ha hand om militär, polis och den offentliga sätt. Sektorn. Och nu försöker man ju naturligtvis sälja ut den offentliga sektorn också. Det är vad EU har påduvlat om. Det gäller alltså allting som kan ögas privat ska i princip ögas privat. Det får inte staten öga. Och det är det vi har sett följderna av. Det är den politiken vi ser nu vad den resulterar i. Jag berättade tidigare, det hördes kanske inte det heller, hur folk som jobbar inom äldreomsorgen tvingas till upp sina arbetsdag på tidpunkter. Alltså då i princip ska de tvingas stå till arbetsköparnas förfogande dygnet runt så att de kan utnyttja dem bara precis när de behöver dem. Och det är den politiken som är fel. Vi måste ta tillbaka den politiska och demokratiska makten helt enkelt. Och det måste vi välja ett parti som vågar stå upp för en politik som vågar alltså riktar sig mot det kapitalet. Och det är också motivet för att äh, Sveriges kommunistiska parti deltar i riksdagsvalet just att det behövs en ny politik och att det finns inget av de nuvarande alternativen som egentligen står för någon annorlunda politik de står alla på den samma politiska den nyliberala grundval som EU har beslutat om och det är EU som har makten då, eller det kapitalet har naturligtvis makten över EU och det är de som direkt det sker. kapitalets intresse. Regeringen uppträder då som de goda marionetterna och fortsätter att föra den politiken. Det är många som kommer till att påstå att det är en bortkastad röst att rösta på Sveriges kommunistiska parti. På det vill vi svara. Det är naturligtvis inte en bortkastad röst. Att rösta efter övertygelse. Att rösta på, ett, på parti som vi vet står för en alternativ politik och det gör Sveriges kommunistiska parti. Vi tycker däremot naturligtvis det är bortkastat och rösta på ett alternativ som man vet kommer att lura oss. De kommer att leva guld och gröna skogar och att de ska förändra och förbättra så mycket. Men när det sen kommer till kritan kommer man inte till att göra ett jäkla dog. Utan då blir det egentligen samma politik. Där finns naturligtvis en och annan sak som man kommer till att ändra på. Man kommer kanske till att förändra något lite i sjukkassa, något lite i aukass. Och, och så vidare men man eh, ändrar inte på det avgörande alltså att kapitalet ska förleva ha makten över det här samhället för det är den makten vi måste bryta om vi ska kunna få en ny politik. En ny politik kan vi inte föra tillsammans med kapitalet. Därför att kapitalet och det arbetande folket har inte samma intresse. Det arbetande folket har intresse att bygga upp en värld och i Sverige som är så bra som möjligt för att alla de som arbetar kapitalet har enbart intresse, ett intresse, och det är att fylla sina börser med profeter, med så stora vinster som möjligt. Man producerar helt enkelt för vinst. Ger för vinst så sparkar man naturligtvis folket, eller försöker sänka deras löner som Rangsells gjorde för sop gubbarna uppe i Solna, eller på annat vis. Och det, det är ju den politiken som leder rakt köprött och tälsika. Det har vi sett nu när de har gått igenom den här krisen som man nu är i full färd med att vi har över på det arbetande folket. Det är den krisen som den halva miljonen som står utanför arbetsmarknaden får betala. Och det är inte så att det räcker egentligen med en halv miljon därför att det är bara 65% av den arbetsföra befolkningen som är i sysselsättning. Det innebär att det är många fler som står utanför arbetsmarknaden egentligen vi ställer upp med en lista vi har bara 30 namn så vi kommer inte att ta majoriteten i detta valet men det skulle naturligtvis vara bra om vi hade kunnat gjort det men då ska vi ha minst 175 namn och flera olika listor naturligtvis för en lista runt så är inte mer än 67 namn men om vi får in 30 stycken kommunister i riksdagen, då gör det naturligtvis skillnad. Så det är därför man ska rösta på Sveriges kommunistiska parti, SKP, i det här valet. För vi behöver en ny politik och vi behöver ett alternativ som vågar ge i löven mot kapitalet och skydda det arbetande folkets intressen. Det är därför man röstar på Sveriges kommunistiska parti. I'm hey, only Du lyssnar på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Jan och Fredrik. Fredrik är tekniker. Vi har haft lite problem med den nya studion för jag nu. Det har inte hörts ut hela tiden, men nu förhoppningsvis hörs det ut. Vi har höjt eh, volymen lite. och hoppas det inte blir för högt. högt Vi har höjt Men... Eh, i hvert fald er det så, at Sveriges kommunistiske parti står op i valget. Och vi går till val på en valplattform som innehåller en hel del olika saker. Vi har en, en punkt som vi drar där vi beskriver mycket av vad vi vill göra inom det området för att alla ska ha rätt till arbete. Där finns unikliga massor att göra. Dels har vi den offentliga sektorn som har utsatts för nedskärningar kan man säga, gärna sedan 1990 i varje fall. Sedan den förra, eller förra det är många kriser de går igenom kapitalet. Det är så att med jämna mellanrum så dyker det upp sådana där kriser, överproduktionskriser där man har gjort för mycket varor. Folk har inte råd till att handla. Man har helt enkelt råfat åt sig för mycket så de människorna som skulle vara konsumenter har inte haft råd till det. Där har man försökt att lösa genom att dra igång en enorm lånekarusel. Så har man gjort hela tiden alla minns ju de som är lite äldre, åtminstone från förr i tiden när man deklarerade. Då fick man dra av räntorna och många människor skaffade sig mängder av olika köpkort och allt möjligt. Och man satt och laborerade med det då inför den 28 februari när man skulle dra av alla skuldräntor. Och så har alltså kapitalet alltid försökt att hålla upp köpkraften. Det, det folk inte har tjänat så kallat det har man lånat ut till dem. Och så har folk förgått att betala dyra räntor på det. Men allting sånt har ju en gräns för hur mycket, hur mycket det går att låna ut. Och hur mycket de kan finansiera då. För sen ska de ju sälja de där skuldbreven också och det är inte alltid man har lyckats eh, sälja dem och ibland sen uppfann man också det spekulationsmedlet derivata och allt möjligt och man sålde skolbrev till varandra och de så kallade finansiella tillgångarna tog, tog slut för de var bortspekulerade och det är då man ska försöka väl dra över och dra in pengar till, från staterna alltså de olika, det är inte bara Sverige utan det är i Tyskland, Frankrike, England Grekland, överallt där försöker man fi, få, få staterna att finansiera underskotten i det kapitalistiska systemet och då får man då finansiera via nedskärningar i offentlig sektor sänkta löner för statsansäljda och, och så vidare men vi tror inte en sån politik. Vi tror inte en politik som ställer människor. Alltså utan sökkraft i en väg som ger oss en bättre. Ett bättre samhälle eller en bättre värld. Utan tvärtom så måste vi ta i med och se till sig att vi får ett planerat samhälle. Alltså ett samhälle där vi använder det vi, värdena och vinsterna av det vi skapar. Till att bygga ut alltså det gemensamma. Att vi bygger ut det gemensamt och tar ansvar för det gemensamt. Först då kan vi ha ett ordnat samhälle. Och det är därför oss naturligtvis vi lägger fram många motiv för att vi ska bygga ut och stärka den offentliga sektorn. Och det finns många anledningar. Och därför, Vi har också sjukvården. Vi har tagit upp om och Vi tar upp om rättvisa pensionärerna. Inte bara pensionärerna som nu har jobbskatteavdraget. Utan även många andra grupper arbetslösa får också, får också betala högre skatt. Därför att de inte får nytta av Tiden börjar leda mot sitt slut. Jag vill än en gång uppge våra postig och banker För det är det är taxnämnet och vi tar gärna emot fler med penning och vasa. Och det är post nummer 421 53 84 sträck 1. Och bankiron 636 sträck 70 80. Tack för denna gången och en fortsatt trevlig helg om ni har haft det hittills. I lopp förvanar på röda fanar